12. Je prosinca 1981. godine u policijska središta u Vojvodstvima Narodne Republike Poljske pristiže tajna zapovjed upućena iz Varšave. Ona nalaže da se treba pripremiti i izvesti operacija PRSTEN 3, pronalazak i uhićenje znanih kriminalaca. Ali PRSTEN 3 je varka, za koje se krije pokretanje jedne puno važnije operacije. U tajnom telegramu koji je zvaršale poslan u svoj vojvodstva, pisalo je. Druže zapobjedniče Prvo, donesene su odgovarajuće odluke. Objavit će se preko radio postaje 13. prosinca 1981. godine u 6 sati ujutro. Drugo, zapobjedam da pripreme i izvođenje operacija Azaleja počnu 12. prosinca u 23.30 i da pola sata poslije ponoći, to je sat vremena kasnije, počne operacija Jela, nakon koje će uslijediti operacija Javor. Treće. Ako uvjeti dopuste, tijekom operacije jela preuzmite pokrajinske stožere, zaplijenite dokumente i onemogućite opremu za tiskanje, bez uništavanja stvari. Tog 12. prosinca ministar unutarnjih poslova poljske general Česlav Kiščak uput poruku ministru obrane Florijanu Sivickom. U poruci je pisalo da sljedećeg dana 13. prosinca vojska bude spremna prekinuti sve radio i telefonske veze U poruci je još pisalo da 12. prosinca u 23.30 poljska vojska bude spremna izvršiti operaciju Azalea koje je bio cilj operacije Azalea bilo je jasno kada se 13. prosinca na ekranima poljske radio televizije pojavilo lice strogog čovjeka odjevenog u generalsku odoru Obevateljki i obvatele polske reče pospolite i ljudovejj. zvracam do vas jako žovnješ i jako šeef rządondu polsske. Zvracam en do vas spravah vagi najvejšej. poljake je ujtro 13. prosinca 1981. godine na ekranima televizije i na radio postama dočekalo osviranje poljske himne. nakon toga obratiojem se čovek koje su dobro poznavali je to general Vojček Jeruzelski, ministar obrane i premijer. On je govorio o Djevanu Odoru, sjedio je pored velike poljske zastave i ovoga puta nije imao tamne naočale. Rekao im je da je zemlja na rubu bezdana i da se uništavaju postignuća mnogih naraštaja i za tih riječi krila se objava uvođenja izvanrednog stanja. Vladajuća poljska Ujedinjena radnička partija ili PURP odlučila je upotrijebiti vojsku kako bi ugušila radničke prosvjede koji su izbili 1980. godine u Prvi sekretar Poljske Ujedinjene radničke partije Edvard Gerek u novogodišnjoj poruci za 1980. godinu opisao je poljske ekonomske probleme kao privremene. Za njih je okrivio sušno ljeto i oštro zimu. Mnogema je bilo očito da se Gjerek i vodstvo partije ne želi suočiti s problemima. Leonid Brežnjem, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i prvi čovjek te zemlje, žalio se kolegama u Politbirovu na poljsko rukovodstvo. Antoni Kemp Welch u knjizi Poljska pod komunizmom piše. Sve što smo čuli bilo je, ništa se ne događa, nema opozicije, poljska vlada i partija kontroliraju situaciju. Brežnjevi je takav stav smatrao rezultatom gluposti, prevelike samouvjerenosti i pretjerane ambicije. Brežnjevi politbio Sovjetske partije znali su da je Poljska u 1980-ušla s 20 pol milijardi dolara duga i da na njegovo servisiranje godišnje odlazi 81% poljskog izvoza Znali su da zbog toga nema novaca za uvoz važnih sirovina i proizvoda i da u Poljskoj vlada nestašica plastike, cementa, umjetnih gnojiva, lijekova. Zbog duga počelo nedostajati i hrane, zbog nestašice prijetilo je njezino povećanje cijena. Nestašica hrane i povećanje cijena uvijek su bili povod radničkim nemirima u Poljskoj, tako je bilo 56. 70. 76. Ali Gjerek i poljsku rukovodstvo nisu se previše bazirali na upozorenju. Godine 1980. partija odobrila, a vlada donijela odluku o povećanju cijena hrane. Za razliku od prethodnih velikih povećanja cijena hrane, partija i vlada nisu pripremile teren za ovo povećanje cijena. U prodovolnicama su se jednostavno bolji komadi mesa počeli prodavati po znatno višim cijenama. Tu nije bio kraj. Anthony Kemp Welch piše. Reakcija javnosti je bila negativna iz tri razloga. Prvo, usprko s iritantnim tvrdnjama da je bilo savjetovanja oko povećanja cijena, poskupljenja su uvedena bez prethodnog upozorenja. Drugo, poskupljenja su bila uvedena kroz takozvane komercijalne prodavaonice, koje su prodavale rijetku robu po znatno većim cijenama. Samo postojanje tih trgovina vrijeđalo je većinu stanovništva, među kojim je vladalo snažno egalitarno raspoloženje. Konačno, povećanja cijena često su u mnogim poduzećima bila praćena objavom novih, težih normi. Bila je to fatalna kombinacija. Po cijeloj poljskoj radnici su počeli iskazivati nezadovoljstvo. Radnici u Lublinu bili su najogorčeniji. 19. srpnja 80. njih 80.000 iz 177 podozeća bilo je u štrajku. Lublin je bio posebno osjetljivo mjesto, jer je ležao na strateški važnoj cesti i željezničkoj prugi, koja je povezivala Sovjetski savez sa Demokratskom republikom Njemačkom, gdje je bilo stacionirano više od 300.000 sovjetskih vojnika. Partija nije pokazivala da je uznajmirena. 12. kolovoza, sekretar za propagandu Jerži Lukašjević, pred stranim je novinanima izjavio da je val štrajkova gotov. Dva dana nakon te izjave na svetom mjestu za poljske radnike počet će štrajk, nakon kojega više ništa neće biti isto. 80. Kad je We smo the hands studenti, the Ana Valentinović rođena je 13. kolova za 1929. godine u Rovnu. U drugom svjetskom ratu ostale siroče. Nakon rata nova socijalistička Poljska obećala je svima pošteno radno mjesto. Ana Valentinović je bila puna oduševljenja za novu vlast. Potaknuta sloganom Mladež gradi brodove, otišla je u brodogradilište u Gdanjsku i tamo položila tečaj za zavarivačicu. Zbog požatvovnog rada i prebacivanja norme proglašena je herojem socijalističkog grada. Položila je za vozačicu dizalice, stroj za zavarivanje zamijenila je kabinom stropne dizalice u velikom hangaru brodogradilišta koje je dobilo ime po Vladimiru Iliću Lenjinu. Bila je i samohrana majka, učlanila se u partiju, ali oduševljenje Novom Poljskom polako je splašnjavalo. Nisu joj se svidjele povlastice članova partije, jednog je funkcionara uhvatila kako novac ukradeno od radnika troši na lutriji. Ubojstva radnika koji su štrajkali 1970. doveli su do njezinog konačnog raskida s partijom. Godine 1980. tim je šefovima i funkcionarima bilo dosta njezinih upozorenja da se brodogradilištem loše upravlja i da šefovi žive poput bogataša. Anthony Kemp Welch piše... Valentinovićeva je devetoga kolovoza otpuštena iz brodogradilišta u Gdansku samo pet mjeseci prije nego što je trebalo otići u Mirovinu. Taj osvetoljubivi način davanja otkaza, koji je značio automatski gubitak prava na Mirovinu, dobio je do prosvjeda Slobodnih sindikata i urednika robotnika za Bogdana Borusevića i bračnog para Gvijezda. Njihova izjava pod naslovom Radnicima Brodogradilišta u Gdańsku tvrdila je da taj otkaz ima posljedice za svakoga. Najbolji način da branimo naše interese jest da branimo jedan drugoga, zato vas pozivamo da obranite Anu Valentinović. Kolege radnici nazivali su Anu savjest Brodogradilišta. Požetvovno je radila, štitila i pomagala kolege, suprostavljala se partijskim funkcionarima i šefovima. Radnici predogradilišta u Gdanjsku odlučili su obraniti svoju kolegicu. Anthony Kemp-Weljč piše. 14. kolovo za tri su radnika došla ranije pred početak prve smjene. Izvjesili su sedam postera na kojima je pisalo. Tražimo povećanje plaće za tisuću zlota i povratak Ane Valentinović na posao. Kako su radnici dolazili, tako su dobivali pozive za štrajk. Skupine radnika okupljale su se oko postera i počele rasprava. Temperatura je porasla kada je jedan službenik pokušao poderati poster. Nešto kasnije stigao je u Fiatu 1300 pred ulazu brodogradilište partijski sekretar. Objasnio je da je Valentinovićeva otpuštena zbog disciplinskih razloga. Mnoštvo koje je do tada naraslo na tisuću ljudi, podsjetilo je sekretara da ona radi u brodogradilištu već 30 godina i da je dobila tri medalje za rad. Mnoštvo je krenulo dalje. Zaustavili su se kod ulaza broj dva i odali počast žrtvama štrajka iz 1970. te zapjevali nacionalnu himnu. Jedan od vođa je rekao moramo obraniti Valentinovićevu. Ako mogu otpustiti ljude poput nje, što će tek napraviti s nama? Nemamo što izgubiti. Tako je tog 14. kolovoza 1980. godine rođen nezavisni radnički sindikat Solidarnost. On će formalno biti osnovan 31. kolovoza, ali taj štrajk Solidarnosti, Sano Valentinović, označio je rođenje tog novog sindikata. Solidarnost će narasti do 10 milijuna članova. U sljedećim mjesecima Poljska ujedinjena radnička partija i njezin aparat pokušat će sve kako bi podkopali novi sindikat. Nudit će ustupke, a u isto vrijeme koristiti silu protiv radnika. pokušaće će rascijepiti jedinstvo sindikata. Na kraju vojska i partija pod generalom Jaruzelskim uvešće izvanredno stanje kako bi skršili solidarnost. Partiji i aparatu to neće pomoći. Top 14. kolovo za 1980. godine u Gdansku je upaljena iskra koja će na kraju dovesti do pada partije i socijalističkog sustava u Poljskoj. Povjesničar Tony Džad u svojoj posjeratnoj povijesti Poljske piše da konvencionalna narativna povijest propasti komunizma počinje s Poljskom. Ta povijest ne počinje s 14. kolovozom 1980. i sa stvaranjem solidarnosti, već s jednim događajem koji je malotko očekivao. Godine 1978. Narodna republika Poljska imala je dva kardinala. Jedan je bio Stefan Mišinski, nadbiskup Varšove, drugi je bio Karol Vojtila, nadbiskup Krakova. Oba kardinala krenuće te 78. u Rim kako bi sudjelovali na konklavama, izboru novog pape. Nitko nije očekivao da će jedan od ta dva poljska kardinala postati novi papa. Za neke je iznenađenje bilo ugodno, na primjer za milijune poljaka katolika. Za neke, funkcionare Poljske Ujedinjene radničke partije, ta je vijest bila sve samo nedobra. Govori profesor povijesti, Tihomir Ponoš. stavilo se prvo pitanje kako se uopće postaviti prema tome. Poljak je zabran za pap. Zvuči sjajno, ali njima jedva da im se moglo nešto gore dogoditi. U tisku je to recimo hladno primljeno, ali dan je primjereni značaj tome. O papi se govorilo kao o velikom poljaku, o našem čovjeku i tako dalje, ali se sve nastojalo držati ipak pod nekakvom kontrolom i nisko Vi su bili zapravo svijesni da nakon izbora Vojtela, a sa još uvijek aktivnim višinskim, svima je bilo jasno da će crkva sada imati daleko veću ulogu nego prije. Jer crkva se prije ipak nastojala držati pomalo distancirano i voriti svoju politiku, sada su se stvari potpuno promijenile. Koliko su stvari promijenile, vidjelo se nekoliko mjeseci nakon izbora Vojtela za papu, a to je za vrijeme njegovog prvog posjeta Poljskoj, od 2. do 10. lipnja 1979. godine. 26. listopada 1956. dvojica funkcionara Purpa, Kliško i Bijenkovski posjetili su kardinala Stefana Višinskog. On je već 3 godine bio u kućnom pritvoru. Posjetitelji su mu rekli da dolaze u ime druga Vijeslava. To je bilo konspirativno ime Vladislava Gomulke, prvog segretara Purpa. Kliško i Bijenkovski zatražili su od kardinala da počne obavljati crkvene dužnosti. Partija je smatrala da je došlo vrijeme da se riješe odnosi sa crkvom. Kardinal je znao da je došlo vrijeme za normalizaciju odnosa s partijom. Trebalo je omogućiti crkvi da uredi odnose sa novim sustavom. Svatko je dobio nešto. Crkva je dobila ugovor koji je jamčio normalno postojanje, obavljanje crkvenih poslova i izlaženje katoličkog tiska. Partija se osigurala da crkva ne postane jezgra okupljanja opozicije. S vremenom, u crkvi su se pojavili ljudi koji su počeli provoditi drugu politiku. Kada mu je bilo 38 godina, Karol Vojtila je imenovan za pomoćnog biskupa Krakova. Oporbenim pravacima, poput studenskog vođe Adama Mihnika, nije promakla činjenica da je Vojtila tijekom studentskog štrajka 1968. pomagao studentima i čak im dopustio da se pred milicijom sklone u crkvenim prostorijama. Partiji nije bilo drago da je takav čovjek postao papa godine 1979 novi papa, Ivan Pavel II posjetio je Poljsku. 2. 10. lipnja 1979 u poljskoj to je bilo jedno za Poljake katarzično ovaj, putovanje, odnosno katarzično postoje. je obišao što bi se rekao pola Poljske u tih osam dana. Na misama i na drugim javnim službama koje je on kao papa imao, sudjelovalo je između 8 i 10 milijuna ljudi, a moguće i više, moguće i prema 13 milijuna ljudi da je bilo na svim tim događanjima. Država je, odnosno partija je naravno odradila svoje tako da kad su davani izravni prenosi, a davani su izravni prenosi, ali se to nije moglo izbjeći, uglavnom se, se kamera usmjeravala na papu, na pozornicu, na oltar, na biskupe, na častne sestre i zapravo niko nikad nije uspio dokućiti zbog čega na stare žene ali se apsolutno izbjegavalo pokazati ili smanjiti što je moguće manje pokazati u koliko mnoštvu je zapravo riječ Papa je izbjegavao izravno govoriti o politici, ali je naravno ovaj, u svojim propovjedima, svojim obraćanjima itakako uspio ispreplasti politiku i dati vrlo jasnu poruku i tamo je kazao u glasovitu rečenicu da ne posumnjaju koja naravno ima i tekakvu teološku ovaj težinu, da ne gube nadu, da, da ne gube vjeru. Zapravo nakon što je Vojtila izabran za papu i nakon što je on kao papa u lipnju došao u Poljsku, za Poljsku udruženju radničku partiju, ali ni za Poljake više ništa nije bilo isto. Posljedica njegovog posjeta nije bio nikakav izravan pomak, nikakvo izravno ni poboljšanje, ni pogoršanje po Poljskoj. Ali su naprosto Poljaci znali da imaju, što bi se reklo, jakog čovjeka u Vatikanu. Tijekom papinog boravka u Poljskoj, kao da partija nije bila na vlasti. U članku u tjedniku Time u broju od 18. lipnja 1979. ovako se opisuje ozračaj u Poljskoj tijekom papinog posjeta. Bilo je to poput karnevala, političke kampanje, križarskog pohoda i golemog poljskog vjenčanja, sve u jednom. Od trenutka kad je zrakoploval Italije dovezao papu Ivana Pavla II. u Varšavu i kada je on u svojim blistavo bijelim čarapama kleknuo kako bi poljubio poljsku zemlju, njegovi zemljaci dolazili su do njega u radosnim i zapanjujućim milijunima. Bebe koje su donosili da budu blagoslovljene ili poljubljene, bake u rupcima kinejdžeri koji su hrlili prema njemu poput rokera zaraženih bitlmanijom, rudari grubih lica koji su se okupljali u desetinama tisuća oko njega i izvikivali riječi himne Krist pobjeđuje. Papin posjet Poljskoj je dao je zamah opozicijskim skupinama. Ključan je bio KOR, komitet za obranu radnika pod vodstvom Jaceka Kurona. Kori je u prosincu 1978. sastavio povelju radničkih prava koja je tražila pravo na osnivanje autonomnog nepartijskog sindikata i pravo na štrajk. Vlasti su odgovorile uobičajeni odgovorom. Uhitili su intelektualce, aktiviste i otpustile s posla radnike koji su u to bili uključeni. Među njima je bio tada malo poznati električar Leh Valenca. Opozicijske vođe i istaknuti članovi opozicije i radičkog pokreta sada su, zahvaljujući koru, sve bolje surađivali. Ljudi poput Kurona, Adama Mihnika, povisničara Bronislava Geremeka i katoličkog intelektualca, odjetnika Tadeuša Mazovjetskog, počeli su stvarati mrežu skupina i pozdanstava, koji su trebale opoziciju bolje pripremiti za s režimu. Do njega je došlo u ljeto 1980. Dakle, 1980. godine vlada je ponovo odlučila da će hrana poskupiti. Konkretno, ovaj, najveći problem je bilo poskupljenja mesa, iako je vlada bila svjesna u što se upoštovila. Vlada je krajnje nevoljko ovaj, odlučila povisiti cijene hrane, ali ekonomska situacija u zemlji je bila takva da su smatrali da je to za prvu nuždu jedini izlaz. Oni su čak sa tim mesom odlučili da će meso postupno, malo po malo poskupljivati je bio okidač zapravo za masa na U Samom Gdansku je otpuštanje Ane Valentinović. Bio okidač, smatralo potpuno nepravednim, suludim otkazom, gdje država, vlast, partija nepravedno kažnjava jednu radnicu. Nakon toga se dogodilo to da je jedan drugi čovjek koji je zapravo bio i zaposlen i nezaposlen već godinama i na nekakvoj polucrnoj listi partije, odlučio da više neće gledati stvari sa strane, a to znači da će preskočiti odgled. I Čovjek je doslovce, u smislu riječi, preskočio ogradu, otišao u to brodogradilište, Lenjin u Gdansku, počeo organizirati ljude, držati govore, to je Lech Vlesa, jel'o, vjerojatno najpoznatiji električar na svijetu. 14. kolovo za 1980. Što je 15 godina, to je dan uoči velike gospe, pa i to Poljacima ovaj, važno, je izbio štrajk u Gdansku i u rekordnom roku požar se proširio to je bila ta lenjinska iskra koja je zapalila vatru nije više bilo reč samo o trojogređu štrajkovi su bili pospuda nije bilo više reč samo o broda nije više bila samo riječ o tvornici traktora Ursus ono što je vladi definitivno dalo do znanja da je vlada pred slomom i da je država pred potpunom vlokadom je bio Štrajk u, su bili štrajkovi rudara u gornjoj šleziji, cijele katovice, sve živo je bilo ovaj, u štrajku. Prvo, zato što su oni vrlo rijetko štrajkali i prosvjedovali, za razliku od nekterih. Druga stvar, to je bio izravni udar na Jereka, to je njegova baza, što bi se reklo. Tog 14. kolova za 1980. leh Valensa počeo je pregovore s predstavnicima brodogradilišta. Pregovori nisu nikuda vodili. Na kraju radnog vremena Valenca je odlučio da će radnici ostati u krugu brodogradilišta. Partija je sada pokušala ograničiti štetu. Tri su dana pregovarali sa štrekašima, čiji se broj samo u Gdanjsku povećao na 50 000. Partija je pokušavala okončati štrajk u brodogradilištu ponudom da se plaća poveća za 1500 zlota. Pregovori su završili sedamnesto kolovoza. Direktor brodogradilišta dao je častnu riječ da će ugovoreni uvjeti biti poštovani. Sam šef partije u Gdanjsku je rekao da će potpisati dogovor. Uvjet za ispunjavanje zahtjeva bio je da su u roku od tri sata brodogradilište isprazni od radnika. Kada su čuli za taj dogovor, predstavnici manjih tvornica bili su nezadovoljni. Optužili su pregovarače da su prihvatili ništavna obećanja i da će manja poduzeća biti zgažena poput muha. Anthony Kemp Welch piše. Valensa se na licu mjesta predomislio i pokušao preduhitriti zapovjed za evakuaciju brodogradilišta, ali zvučnici su već bili isključeni. Valentinovićeva je pojurila do vrata broj tri kako bi objasnila potrebu da se u znak solidarnosti s manjim poduzećima štrajk nastavi. Nitko je nije slušao. Kasnije se prisjetila. Netko je povikao, želiš štrajkati, samo izvoli. Briznula sam u plać, ali Alina Pjenkovska skočila je na jednu bačvu i počela govoriti o potrebi da se pokaže solidarnost s onima koji su nas podržavali. Netko je u svjetini povikao, upravuje, neće nam oprostiti ova tri dana. Vrata su bila zatvorena. Ista se scena ponovila na vratima broj 1 i 2. Kada su zadnja vrata zatvorena, oko 2000 zaposlenika ostalo je u brodogradilištu. Izabran je MKS, Međutvornički štrajkaški komitet, i napisana je nova lista zahtjeva. Počeo je štrajk solidarnosti. 31. kolovoza Valesa i Jagjelski, koji je tada bio podpredsednik vlade, potpisuju sporazum Ono što je bilo važno, bilo je važno način djelovanja u tih malo više od dva tjedna. Tu su ljudi iz Kora, koji su imali određenog iskustva i utakmica u nogama, odigrali jako veliku ulogu. Jacek kuron je tada lansirao parolu da komitete ne treba paliti, nego treba graditi svoje vlastite. Drugim riječima, mi ne idemo van. Mi ne idemo van tamo gdje je sjedište partije u bilo kojem mjestu ili vojvodstvu, da bismo se s njima sukobljavali mi ostajemo unutra. To su bila zapravo tiha mirna preuzimanja, dobro ne baš tiha, ali mirna preuzimanja tvornica. Radnici su ostajali u tvornicama, ništa nije radilo, niš se dali izvući van na ulice, vlast nije znala što da radi, jer ne može u tvornice poslati ni policiju, ni vojsku, ni odrede za razbijanje štrajkaša i vlast je bila na neki način u boksačkim rječnikom rečeno u teškom knockdownu. 31. kolovo zapotpisan je taj prvi sporazum, kasnije su vrlo brzo još dva sporazuma potpisana i 24. rujna 1980. godine Solidarnost, koja je u vremenu osnovana, je podnjela zahtjev za registraciju. S tom registracijom je bilo određenih problema i nije baš da su vlasti odmah pohrle registrirati Solidarnost, ali na kraju nisu mogla izbjeći Solidarnost je registrirana. Pregovori u Gdanjsku bili su jedinstveni u dotadašnjoj povijesti socijalističke Poljske. Nikada prije radnici nisu prihvaćeni kao ravnopravni partneri u razgovorima. I nikada prije radnici nisu imali takvu pomoć intelektualaca. U brodogradilištu su odmah na početku štrajka stigli Tadeusz Mazovjetski i Bronislav Geremek. Valenca ih je pitao koliko dugo će ostati. Oni su odgovorili koliko god bude bilo potrebno učvršćivala se solidarnost između radnika u štrajku i intelektualaca. Partija je odmah primijetila tu novu vezu. Ono što je bilo važno, solidarnost, Valesa i e, njegovi suradnici su zapravo vrlo brzo u tim sporazumima koji su prije 24. rujina i datoma kada je solidarnost podnijela začin za registraciju potpisani, izborila ukidanje cenzure ukidanje rada nedeljom, povećane minimalne plaće i cijeli niz drugih prava. I tu se zapravo pokazala nekoliko razlika u odnosu na prijašnje nemire. I 76. i 70. Dakle, prijašnji nemiri su se uglavnom mogli riješiti tako da se cijene hrane vrate na staro i radnicima povećaju plaće. To više nije išlo. Oni su imali jasne političke i društvene zahtjeve. Druga stvar koja je bila jasna je da je država, odnosno njen aparat, slabiji nego što je bio iz 70. i 76. Jer jelim nije bilo ni na kraj pameti da na neki način idu sad to silom razbijati. Jedan od razloga za to je deset godina vladavine Gereka, Edvarda jereka Ne mi obzirom da je mnogo toga zasnovao na ekonomiji, on je mnogo toga bilo zasnovano na novcima. A jedna od posljedica toga bila je ta da je u vrhu partije bila bitna povećana korupcija. Da je korupcija u vrhu partije bila bitno veća nego 70. u doba kada je Gomulka odlazio. Ljudi koji su bili korumpirani, koji su bili iz vrha partije, koji su imali određenu razinu materijalnog vlagostanja, njima se to sve nije baš tako lako stavljalo na, na kocku. Došlo je zapravo do toga da je solidarnost koristiti štrajkove stalno se štrajkalo, dan, dva, jedan sat, jedan sat štrajka upozorenja gdje je Solidarnost pokazala da može, ako hoće, praktički paralizirati državu. Pokazala da su njeni članovi i radnici zapravo izrazito ovaj, disciplinirani, što nije lako jer valja imati nomu da je Solidarnost na svom vrhuncu, to nije još jesem to će biti sljedeće godine, imala 10 milijuna članova. Članstvo od 10 milijuna ljudi u solidarnosti značilo je da u Poljskoj nema obitelji u kojoj nije bilo člana ili simpatizera tog nezavisnog sindikata. Poljska se kretala u do tada nezamislivom pravcu, to iđad u posljednoj povijesti Europe piše. Od studenog 1980. do prosinca 1981. Poljska je živjela u zbudljivom nemirnom limbu. Valensini savjetnici, oprezni zbog grešaka u prošlosti i pažljivi da ne izazovu odmazdu poniženog komunističkog vodstva, pozivali su na oprez. Trebala je to biti samo ograničavajuća revolucija. Jacek Kuron, sjećajući se 56. i 68 inzistirao je na stalnoj privrženosti socijalističkom sustavu i ponavljao je da je solidarnost prihvatila vodeću ulogu partije. Nitko nije htio dati vlastima u Varšavi i Moskvi izgovor da pošalju tenkove. Samo nametnuta suzdržanost se donekle isplatila. Izrazito politička pitanja, poput razoružavanja i vanjske politike, držana su podalje od solidarnosti. Ona je inzistirala na korovoj strategiji prakticirajućeg društva, građanju veza s katoličkom crkvom, stvaranju lokalnih sindikata i tvorničkih vijeća, promicanju samoupravljanja na radnom mjestu i socijalnih prava. Posljedica svega toga je naravno ponovo promjena na, na čelu partije. Jerek odlazi, dolazi, stane Slavokanija. On se na tom mjestu baš neće dugo ove, zadržati i on nesklača da se mnogo toga promijenilo i daje obećanja kakva je Gomulka davao 56. i Gjerek 70. Poljska u tom trenutku prezadužena država i to jednostavno više ne može proći. Poljska je imala 79. pad BDP-a od 2%, tada je imala prvi put pad BDP-a od 2. svd. rata. 88. pad BDP-a, 81. između 15. i 20%. Dakle, zemlja je srljala u socijalni kaos. U svemu tome rastu socijalni nemiri, zato što i nema dovoljno stanova za ljude, zato što je korupcija velika i zato što nema hrane sada više nije bilo očepniti toliko pitanja cijena hrana, nego naprosto nedostatka osnovnih životnih namirnica zbog kojih su Poljaci stajali u velikim redovima da bi ih nabavili. Sve je to vodilo prema slomu, samo je bilo pitanje tko će biti slomljen. Da li će biti slomljen purp, hoće li biti slomljena solidarnost, ili će možda Poljska kao država jednostavno puknuti pod svim tima. U Gdansku postoji mali, ali vrlo zanimljiv muzej solidarnosti koji u dvije, tri prostorije pokazuje i svakodnevni život u Poljskoj 80. godina dakle u doba tih nevjerojatnih nestašica. Kažu ljudi da je to doista tako izgledalo. Dakle, onaj dio sa suhomestatim proizvodima i sirevima na, na tom dijelu je bila doslovce jedna vrsta salame i jedna vrsta sira. U javnim WC-ima se za WC papir su se koristile stare izrezane novine. U redovima se stajalo do slobce za šibice, a kamo li onda, ne znam, mast, šećer ili druge potrebštine. Za Sovjetski savez Poljska je bila od neprocjenjive važnosti. U Istočnoj Demokratskoj Republici Njemačkoj bilo je stacionirano više od 300.000 vojnika sovjetske vojske. Između njih i zapadnih granica Sovjetskog saveza bila je Poljska. Maršal Viktor Kulikov, zapovjednik snaga Varskog ugovora, tražio je da se Polska zapravo vlast partije, spasi pod svaku cijenu. Početkom 81. Kulikov je sa svojim najbližim suradnicima posjetio Poljsku. Službeni razlog bio je provjera spremnosti poljskih snaga za vježbu Sojuz 81. Putujući po vojnim ocjecima Poljske, kulikovi ekipa provjeravali su odnos Poljske vojske, posebno časnika prema onome što su oni nazivali kontrarevolucijom. Anthony piše Pod krinkom vježbi posjetitelji su pažljivo pregledali strateške lokacije, aerodrom u Varšavi, središte radija i televizije, tvornice u Varšavi i Žeranu, brodogradilište u Gdańsku. Maršal Kulikov inzistiraju na tome da se sovjetske trupe koje su trebale sudjelovati u manevrima razmjeste u šumama, pored velikih industrijskih i gradskih središta. Izvješćujući o tom izviđanju Politbiro, ministar obrane Maršal Ulstinov rekao je Kulikovu svoje mišljenje da u Poljskoj još nije došlo do ozbiljnog prevrata, ali mi moramo vršiti stalni pritisak na poljsko rukovodstvo, tjerati ih cijelo vrijeme. Krajem velja 81. u Moskvi je održan 26 kongres Komunističke partije Sovjetskog saveza. Tijekom kongresa Brežniv je primio sva izaslanstva partija iz Istočne Europe i poručio im svi smo ujedinjeni u vjerovanju da poljski drugovi moraju početi poduzimati odlučnije mjere kako bi se vratio redu zemlju i osigurala stabilnost. I poručio je vođama partija u Istočnoj Europi da stvari sada u Poljskoj vodi drug Jeruzelski, dobar, inteligentan drug drugu Poljskoj proglasiti izvanredno stanje. On je to objavio, mnogi ljudi ovaj, se toga sjećaju, tih scena njega u uniformi, svojim njegovim nezaboravnim ovaj, naočalama, kako 13. prosinca 81. čitati svoj dekret kojim on uvodi izvanredno stanje. Solidarnost je zabranjena otprilike 8 mjeseci kasnije, osmoga lista para 1982. Ali ona je zapravo efektivno prije toga prestala funkcionirati iz jednostavnog razloga tisuće i tisuće ljudi aktivista, čelnika Solidarnosti su stavljeni u kućne pritvore. To pokazuje jedna stvar, to naravno nije pristojno stavljati ljude u kućni pritvor, posebno zato što su stavljeni zapravo bez ikakvog suvislog razloga. Ali razina represije nije išla predaleko. Dakle, nije se išla na masovan progon, na masovna nahašanja, na utamničenja, na ubijanja ljudi itede dakle, iako je bilo žrtva kao što je svećenik Irži popjološko. Ali je to Jerozelski na neki način htio zadržati pod kontrolom i u pravilu se zadovoljavao sa internacijom ili se ljudima događalo da budu osuđeni na mjesec, dva, tri zatvora pa bi nakon toga bili internirani. Ratno stanje je ukinuto u srpnju 1983. godine. Međutim, ratno stanje imalo jednu dodatnu, izrazito negativnu posljedicu po poljsku ekonomiju koja je tako i enako bila u jako lošem stanju. Naime, zbog uvođenja ratnog stanja Poljska se našla pod embargom zapada, ekonomskim embargom zapada, što je situaciju samo dodatno pogoršalo. Kredite je trebalo vraćati, novih kredita nije bilo, dobara sa zapada nije bilo, repromaterijala i drugih stvari koje su potrebne poljskoj industriji da bi mogla normalno funkcionirati nije bilo. Tada su uvedene te glasovite kartki, kako su ih zvali Poljaci, dakle kartice za, za opskrbu, a i sa tim karticama... Sad ljudima nije moglo jamčiti da će biti uredno opskrbljeni osnovnim živježnim potrebštinama, nego su morali satima i, i satima stajati u golemim redovima za e, osnovne stvari. Nakon proglašenja izvanrednog stanja vojne postrojbe razvalile su tenkovima vrata tvornice. Onda su u njih ušli pripadnici milicije i zomovci, pripadnici paravojnih motoriziranih postrojbi za razbijanje nereda. U tjedan dana štrajkovi su skršeni. Doduše solidarnosti bila nenasilan pokret i nije pružala otpor vojnim i paravojnim postrojbama, takav bi otpor bio uzaludan. General Jeruzelski od Poljske je napravio sivi radni logor. Norman Davis u knjizi Srce Europe, prošlost u poljskoj sadašnjosti piše Tijekom 82. u Poljskoj je vladalo Vojno vijeće nacionalnog spasa ili Vron. To se tijelo u narodu zvalo Vran. Na desetke tisuća nevinih građana bilo je uhićeno bez optužnice. Nekih 10.000 bilo je zatočeno u 49 logora za internaciju. Bilo je izvješća o premlaćivanjima i ubojstvima. Bezbrojni ljudi bili su pod prijetnjom gubitka posla ili slobode prisiljeni potpisati izjave odanosti režimu. Sve službene institucije, od ministarstava do željezničkih postaja ili gradskih knjižnica, bile su podvrgnute zapovjedima vojnog povjerenika i bile su očišćene od nepoznanih elemenata. Glavna industrijska poduzeća bila su militarizirana. Radnoj snazi nametnuta je vojna stega. Pravila iz vanrednog stanja omogućivala su vlastima da nametnu policijski sat, da ograniče putovanja, da snimaju telefonske razgovore, zabrane društvena okupljanja i da kazne najmanji znak neslaganja. Tijekom zime, 81. na 82. pojavili su se grafiti u kojima je pisalo Zima je vaša, proljeće će biti naše. Poljske vlasti, ohrabrene uspjehom iz stanja, uzvraćale su riječima da će i proljeće biti njihovo. Pripadnike Solidarnosti nazivali su kriminalcima. Ali iako je brzo skršio štrajk, Jaruzelski nije uspio pokoriti solidarnost. Nezadovoljstvo je tinjalo sve jače i jače. Zemlja je tonula sve dublje i dublje. Poljska je vlada izgubila i zadnju mrvicu svog prestiža, kada je uvela izvandredno stanje. Na kraju partija i vojska Jaruzelski morali su se predati. Za solidarnost je ipak na kraju došlo provječno. Jaruzelski kako ugor da je bio, ali je shvatio da nije per do 12, nego da je minuta do 12. I u prosincu 1988. godine partija odlučuje da se započne razgovore. Da se započne maksimalno koliko je moguće na razgovore sa opozicijom o budućnosti Poljske i o tome da jedni i drugi zajedno sjednu za stol i pokušaju pronaći načina izlaska iz kriza i da se pokušaju dogovoriti oko toga što je sve potrebno. Da Poljska izađe iz krize, Poljska je tada već deset godina u dubokoj, dubokoj, teškoj krizi na imaštini. Dogodilo se do nečega što se uzima kao ogledan primjer za polaganu demokratizaciju i tranziciju neke zemlje, dakle zemlje koja nije demokratska ka demokraciji, pokrenuti su ti glasoviti razgovori o kruglog stola, koji su trajali od 6. veljače do 15. travnja 1989. godine. Napravo, ako ćemo pošteno, to u pravilu nisu bili razgovori za okrugljim stolom. Početak je bio za okrugljim stolom, prvi sastanak i kraj. Ostalo je bilo za normalnim stolovima, u 13 radnih grupa, 94 sastanka. Sudjelovalo su u jedni i drugi. I s jedne i s druge strane ljudi, recimo najvažniji, vjerojatno najvažniji čovjek za opoziciju u tim razgovorima i pregovorima bio je Bronislav Jeremek. postignut je zapravo cijeli niz rezultata i mnogo toga je dogovoreno dogovoreno je da će parlament biti dvodomni u buduće, da će biti organizirani izbori ali slobodni dirigirani izbori dogovoreno je da predsjednik postaje čelnik izbročne vlasti Dogovoreno je da se Solidarnost može ponovo legalizirati, ona je u travnu 1989. godine, praktički odmah nakon završetka razgovora o kruglogu stola ponovo legalizirana. General Jeruzelski je na partijskom plenumu 1987. iznio plan o promjeni političkog sustava. Vlasti je još uvijek trebala imati partija, ali bi blizu vlasti, u takozvani drugi krug, bile pripuštene katoličke i laičke organizacije. U vanjskom krugu bili bi svi oni koji bi bili voljni sudjelovati u toj reformi društva. Ali bili su to snovi, partija je bila sve slabija, a u Moskvi je Mihajl Gorbačov pokretao reforme koje će označiti kraj sovjetske dominacije u istočnoj Europi na kraju je partija morala popustiti i dopustiti djelomično slobodne izbore. E sad, što to znači poluslobodni izbori? To znači da se u donjem domu solidarnost mogla natjecati, odnosno, ne komunisti, da budemo, da budemo precizni, se mogli natjecati za jednu trećinu mjesta. Ne znači da će oni automatizmom osvojiti tu trećinu mjesta, to trebaju na izborima ostvariti, ali najviše mogu se uopće natjecati za jednu trećinu. Za dvije trećine mjesto se natječu ljudi iz Purpa i dvije male njegove satelitske stranke. Solidarnost i opozicija se za te dvije trećine mjesta ne mogu natjecati, ali da bi ti ljudi iz Purpa ušli, moraju osvojiti određeni minimalni broj glasova. Tu je bilo dosta prijepora oko tog izbornog modela. Mnogi su smatrali zapravo da se za okruglim stolom takvim izbornim modelom pristalo zacementirati vladavinu Purpa za sljedećih deset godina. Su smatrali da je nemoguće povjeriti, da je nemoguće bilo što postići po takvim uvjetima gdje se može osvojiti maksimum jedna trećina e, mjesta u parlamentu i bilo je tu, ako ćemo pravo, i, i dosta straha. U izbora vođe solidarnosti nisu bili uvjereni u pobjedu. Bronislav Geremek je 3. travnja 1989. izjavio da bi malo tko mogao oprostiti solidarnosti to što je izgubila prve slobodne izbore istočno Delbe i tako komunistima dala neoborivi mandat za vladanje. Jacek Kuro ni procijenio da samo 20% Poljaka žarko želi promjene. To je veći dio od dijela Poljaka koji daju podporu partiji, ali najveći dio zauzima tiha većina koja ne podupira vlast, ali se možda i plaši promjena. Na kraju se pokazalo da su ti strahovi bili nepotrebni. Govori profesor povijesti Tihomir Ponoš, novinar Novog lista. Izbori su na kraju održani i nakon objave rezultata je tek tad je uslijedio pravi potres. Tek tad je uslijedio pravi šok. Dakle, u onoj jednoj trećini za koju su se mogli natjecati, kandidati Solidarnosti su osvojili sve. Istovremeno su održani izbori za Senat. Biralo se sto ljudi za Senat, to su bili otvoreni izbori. Solidarnost je osvojila 99 od 100 mjesta. Onaj stoti je bio nezavisni. On nije bio iz partije i nakon što je pobjedio kao nezavisni, priključio se Solidarnosti. i Katastrofa za Purpi bila potpuna jer mnogi ugledni članovi partije koji su se natjecali u one dvije trećine nisu uspjeli dobiti minimalno potreban broj glasova a da bi ušli u, u sejma. Komunisti su zapravo tek nakon izbora bili na, na dnu. Pokušala se formirati vlada, treba je formirati general Kiščak, ali ono nije uspio dobiti povjerenje za vladu u sejmu. I Jeruzelski je u tom trenutku ne bi na neki način i politički spasio Valesi ponudio veliku koaliciju što je Valesa naravno odbio on je znao koliko jak izborni rezultat realno on ima bez obzira na podjelu trećina, dvije trećine u rukama u kolovozu 1989. godine Jeruzelski je odstupio sa čelnog mjesta u partiji a u dogovoru sa solidarnosti ostao je na položaju predsjednika republike premijer je u, u rujnu postao tada još mazovjetski i Poljska je zapravo prva komunistička zemlja u Europi koja je imala nekomunističkog premijera prije nego što je pao Berlinski zide. Berlinske zid je pao u studijama 1989. godine u rujinu je mazovjetski postao premijer. počeo je odmah sa radikalnom ekonomskom reformom. Glavni za progrbu te ekonomske reforme bio je ekonomist Lešek Balcerović i tu negdje zapravo završava kraj sa socijalističkim razdobljem poljske povijesti koje će zapravo formalno završiti u koncu 1990. godine kada je na predsjedničkim izborima Valesa uvjerljevo pobjedio Vojčeha Jeruzelskog i postao prvi demokratski izabrani predsjednik Poljske nakon drugog svjetskog rata. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Marke tek ščitao Ivon Kojundić. Emisiju snimio Daniel Turk, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. 80. Zdari studenti Prodogradilište Svi mi Daj osamdesete Uzavrele tvornice Dva puta Nešalju Tenkovi naradnike Mi se usudili Pobjedili smo Svi mi Poljska bombas do samba do car pois que nie mica bie ni cadela cristunga sacada sacada olha meu dan olha meu dan sonho com os hidratima paz que andar que andar o fusion volta e na chuca chuva rufoltiera papa Redovi za novin, nezavisnici vi dati komité zaštite, nisu se usudili, pobjedili smo svi tak. Bože što smo za muzurka Poljska nije nikad nije nikada vola twistlan Svaki dan Aquila Bolognese oneta polone zvoni na moji vratima Polskijan bahijanta rupićer rupićer Bože nje čukem čibar potjere a pa volila i ja Dan Zabrale tvornice pa put da našalju tenkovi naradika tenkovi naradika tenkovi naradika tenkovi